2. A Kegyvesztett Kegyenc Téba, időszámításunk előtt 1450 körül. Szenenmut, Hatshepsut királynő főépítésze, gazdasági ügyeinek intézője, egyetlen lányának nevelője, kegyeltje és egyúttal kedvese is, elgondolkozva járkált fel és alá életének főműve, Hatshepsut királynő téba nyugati parton fekvő halotti templomának bejárati oszlopcsarnoka előtt, úrnője érkezését várva. Hatshepsut halotti temploma nem éppen a magát fáraónak kinevező uralkodónő szerénységét hirdette. Hatshepsut királynő második totmesz fáraó féltestvére és főfelesége, a fáraó viszonylag korai halála után az Ízisz királynő nevű másik feleségétől született, még gyermek harmadik Totmesz nevű fiának gyámjaként Egyiptom régen se lett, majd rövid idő után, mint társuralkodó, maga is fáraóként viselkedett. Szerepét annyira komolyan vette, hogy hivatalos megjelenésekor és szobrai nagy részén a fáraók jellegzetes szögletes álszakállát is viselte. Ezzel a szakállal ábrázoltatta magát számos szobrán is. A halotti templom az egyiptomi építészet remeke volt, kápolnáival, szobraival, falfestményeivel és oszlopcsarnokaival. Szépségét kiemelte fekvése is. Az épület mögött tornyosuló, hatalmas szikla. A nagy, egymás mögött és egymás fölött több szinten elhelyezkedő épület oszlop sorai monumentális benyomást keltettek. Az isten szobrok mellett nem szűkölködött a templom a királynő hatalmas, kétszeres életnagyságú szobraiban. Az egyes szárnyak és kápolnák falfestményei és a falakon levő domborművek hadsepszút életét és tevékenységét mutatták be. Mindez Szenenmut zsenialitásának volt köszönhető, aki mindent megtett uralkodója és imádatának tárgya evilági és túlvilági boldogsága érdekében. De ezt nem egészen önzetlenül tette. Azt akarta, hogy sorsa Oziris világában szorosabban kötődjék úrnőjéhez. Ezért a templom egyes kis eldugott fülkéiben saját képét is ábrázoltatta anélkül, hogy a királynő tudott volna róla. Ez temetkezési helyének kiválasztásában is megmutatkozott. Nem elégedett meg gurnában épített sírjával, amelyet csak amolyan kultuszhelynek szánt, hanem a királynő halotti temploma alá furatott másik, rendhagyó, különös díszítésekkel ellátott sír építésébe is belefogott. Hadsepszut érkezését már messziről jelezte a porfelhő a Nílus nyugati partjáról odavezető csatorna kikötőjétől, a templomig vezető úton. Amikor gyaloghintója a templom bejárata közelébe érkezett, Szenenmut eléjes ijetett, és mély meghajlással köszöntötte úrnőjét. A királynő kegyes intéssel fogadta építése üdvözlését, és felé nyújtotta kezét, kegyesen megengedve, hogy ő segítse ki a gyaloghintóból. Ennek a templomnak a látványa messziről valóban nagyon pompás. Mondta elismerően. Szeretném látni, a belseje is méltóe a látványos külsőhöz. Nyugodt lehetsz, hatalmas fáraó. Nem fogsz csalódni. Válaszolt maga biztosan, Szenen Mut. Nem mulaszt vel ugyanakkor, hogy a királynőt, férfi uralkodónak kiáró fáraó címmel szólítsa meg. Nos, akkor vezes körül mondta a királynő, majd odaintett kíséretének. Ti maradjatok kint! Elindultak befelé. végig végigvezette az uralkodónőt az északi és a déli alsó és középső oszlopsorokon, megtekintették a déli, középső oszlopsoron a Hatszebszút isteni születését ábrázoló falfestményeket, a Puntországba küldött expedíciót, és a különböző foglalkozásokat bemutató domborműveket, megnézték Anubis kápolnáját és a hathor szentélyt. A királynő elragadtatását nem folytotta magába, hanem minduntalan, hangosan dicsérte a látottakat. Hathor szentélyéből kilépve azonban Hatszebszut megállt, és a férfi felé fordult. Valóban nagyon jó munkát végeztél, ezért csak elismerés jár mondta miközben szemét az építész arcára szegezte. Szenenmut elégedetten és büszkén elmosolyodott, de a mosoly lehervatt az arcáról, amikor a királynő folytatta. De valamiről elfeledkeztél nekem beszámolni. Vezes csak vissza a születéskápolnájába. Szenenmut engedelmeskedett, de megállt a terem közepén és kérdően nézett a királynőre. – Itt vagyunk, úrnőm, mire vagy kíváncsi? – mutatott körbe, de arcán látszott a nyugtalanság. szepszut bejebb lépett, és az egyik kis fülkéjében látható képre mutatott. – Szerinted kitábrázol a patisten és közöttem álló személy? – kérdezte gúnyosan. A férfi elvörösödött és szótlanul nézett maga elé. A királynő folytatta – vagy nézzük meg alaposabban az Anúbiszkápolna hátulsó részén látható domborműveket? Kérdezte gúnyosan, majd hirtelen hangot változtatott. Honnan vetted a merészséget, hogy az én halotti templomomban saját képeit helyezd el? Förmett a férfire. Szenenmut ekkor összeszedte a bátorságát. Azt akartam, úrnőm, hogy Ozírisz országában is a közeledben legyek. A közöttünk lévő evilági kapcsolat felbátorított arra, hogy túlvilági sorsomat összekössem a tiéddel, akinek a túlvilági boldogsága érdekében annyit tettem, mondta fejét dacosan felvetve. – Azt tetted, amit parancsoltam! – vágott vissza gőgösen Hatszepsut. Bőven megkaptad érte a jutalmadat. Gazdag lettél, és Ámon főpapja, hapuszenebb mellett az ország leggazdagabb és legbefolyásosabb embere vagy. Bejáratos voltál a koronákat őrző palotába, és haláláig nevelője voltál a trón várományosának, lányomnak, nofrúrénak. Úgy akartad mondani, hogy lányunknak, nofrúrénak, vigyorodott el gúnyosan a férfi. A fáraó nő egy pillanatra elcsendesedett, de azután újra haragosan Szenenmutra támadt. Csak nem akarod kettünk helyzetét egymáshoz mérni, csattant fel haragosan. Azért, mert annak idején beengedtelek az ágyamba, nem változtatott az én isteni mi voltomon, és te mindig is a szolgám maradtál, akármi is történt közöttünk. Szenenmut ekkor mélyen meghajolt a királynő előtt. Bocsáss meg, úrnőm! Távol áll tőlem, hogy összehasonlítsam magamat veled, aki isteni származású. Csak azt akartam, hogy a túlvilágon is a közeledben legyek. Én megbocsátanék, mondta megenyhülve a királynő. De ezek a dolgok totmesz fáraó fülébe is eljutottak. Az is, hogy sírodat halotti templomom alatt furattad. Egy pillanatra elhallgatott, majd szomorúan folytatta. Sajnos az én helyzetem meggyengült. Thothmesz már nem gyermek, és én ezt csak későn vettem észre. A fáraó gyűlöl engem, mert gyermekként uralkodtam felette, de téged is, mert régebben többször ellent mondtál neki, és azt követelte, bocsássalak el. És most meg is teszem. Megfosztalak minden tisztségedtől, hagyd abba a templom alatti sír építetését. De nem akarom, hogy ezt odakint megtudják. Biztosan igazságtalannak tartanák. Már úgy is túl sok mindent beszélnek. Megfoglak dicsérni és bejelentem, új feladatot kapsz. Azt akarom, haladéktalanul hagyd el Tébát. És most kísér vissza. Elindult kifelé, majd visszafordult. Ne várt, hogy elhatározásomat valaha is megváltoztatom. Mondta Hidegen és hátat fordítva a megdöbben Szenenmutnak, kisétált a templomból. Ahogy az előső oszlopcsarnokon kívül voltak, hadzepszut a kint várakozó kísérők felé fordult. Szenenmut végig engem a csodálatos templomon, amely méltó módon mutatja be isteni származásomat és dicsőséges tetteimet. Ezért az eddigiek mellett újabb elismerést érdemel. A királynőit elhallgatott, és Szenenmut felé fordult. Szenenmut, a sok munka után megérdemelsz egy kis pihenést. Menj Gízába az ottani birtokaidra, és pihenj, amíg új feladatot nem adok. Majd Halkan odasúgta: Parancsolom, azonnal tűnnyelt hébából. Tébából! Szenenmut érezte, hogy közeledik a halál. Az utolsó, csak nem négy évet számkivetésben töltötte Gíza közelében. Noha bölcsember volt, nehezen viselte, hogy hosszú sikeres életútját olyan hirtelen és kíméletlenül szakította félbe az, akinek az egész életét szentelte. Jelentős vagyona megmaradt ugyan, de bántotta, hogy az ország egyik legfontosabb emberéből jelentéktelen senkivé vált. Magához hívta írnokát, aki csak nem húsz éve dolgozott mellette. – Totankuré, te nem két évtized állsz szolgálatomban. Mindig hűségesen szolgáltál, és én is mindig barátként bántam veled. Te is így érezted? – Én is – felelte az írnok. – És ha nem sértelek meg vele, én is inkább barátomnak tekintettelek, mint uramnak. – Nos, ha ez így van – Adnék neked egy utolsó feladatot, vagy inkább szeretnék kérni tőled egy utolsó szívességet. De miért mondod, hogy utolsót? Vágott közbe Totankuré. Mert többre már nem lesz szükségem, mosolygott a gazdája. Ez azonban nagyon fontos dolog az én számomra, és nem bízhatom másra, mint rád, aki bukásom után is mellettem álltál. Egy pillanatra elhallgatott, gondolataiba mélyed, majd folytatta. Emlékszel arra, amikor az elmúlt év sarjadás évszakában ellátogattam Gízába, hogy megtekintsem az első fáraók hatalmas piramisait? Ahogy kíséretünkkel a sivatagban, annál a sakálfejű sziklánál megpihentem, az egyik tevelába mélyen besüppett a homokba. Amikor a hajcsár megpróbálta kiszabadítani, egy türkizből készült Skarabeusz akadta kezébe. Noha rögtön felismertem, biztonságokáért megmutattam az ékszer Tébában Ammon főpapjának, aki megállapította, hogy ez a nagy sznofrú fáraó Skarabeusz nyakéke, amelyet szerencsét hozó amuletként viselhetett. Emlékszem az ékszerre, bár akkor olyan piszkos volt, hogy magam nem sokra becsültem, mondta az írnok. De azóta se láttam nálad. Nem, mert a szkarabeusz tartólapjának az aljára egy rézlemeszt szereltettem, amelyre ráírtam, hol találhatod meg a sírt, amit készítettem magamnak. Mert nem csak azt a két sírhelyet építettem meg, hanem a királyok völgyének túlsó oldalán egy harmadikat, még díszesebbet és jobban felszereltet, mint a másik kettő, amiket azután nem fejezhettem be, mert kegyvesztet lettem. És nekem mi lenne a feladatom? Kérdezte Totenkuré. Bár már sejtette, hogy mit akar a gazdája. Ha meghaltam, végezzék el rajtam a megfelelő szertartásokat. A szájnyítási szertartást maga a tébai főpap, Barátom hapuszenebb fogja elvégezni. Majd a koporsómat a múmiámmal titokban temettesd ebbe a sírba. A dologba a főpap is be van avatva. De a helyről ő sem tud. És mit tegyek a Skarabeusz nyakékkel? kérdezte az írnok. Hadszepszut egy-két éven belül utánam jön a túlvilágra, és halála után Totmesz fáraó, aki engem is ő miatt a gyűlölt, össze fogja töretni a szobrait, és nevét kivéseti a templomok falairól. Itt elhallgatott egy pillanatra, majd mélyen az írnok szemébe nézve folytatta. Arra kérlek, őrizzed, vagy őriztesd utódaiddal, amíg olyan uralkodót nem találtok, akit méltónak ítéltek, hogy beavassátok a titkomba, aki biztosan nem fogja síromat megfosztani a kincsektől, amiket magammal viszek Oziris birodalmába.